107 Esports, amb Dani Pagès. 107 Esports. Tot l'esport de la comarca, el teu abast, Dani Pagès. Doncs nosaltres, eh, quan manquen 7 minuts per arribar al punt horari de les 10 del vespre, eh, continuem i el que farem ara serà a establir una connexió amb l'exterior i ho farem amb el nostre company Guillem Plujà, que, com habitualment, eh, tancarà el nostre programa. Guillem, molt bon vespre! Molt bon Dani, i molt bon vespre d'Esport 107. Explica'ns alguna coseta. Com, com has viscut la jornada? Com, què podem dir d'aquesta jornada? Victòria del Barça. Un Barça doncs, que, com diuen alguns, avorreix, però el continua guanyant. També eh, el teu amic Maurinho va tornar a guanyar eh, després de doncs rebre dos partits d'ascensió amb tot allò del dit l'ull de la Supercopa, doncs eh, tornava a guanyar i amb un Iguain que està en ratxa com titulen algun Iguain al rescate Sí, bueno, doncs eh, normalment hem estat seguint tots aquests partits per, per Canal Plus destacar la victòria del Madrid amb un Iguain, tal com dius tu que va fer un altre hot trip i uh, el dirs doncs, bueno, va jugar amb un Betis, amb un Betis, doncs, que fa pocs dies estava a la segona divisió i que va demostrar doncs, molta qualitat per menjar un equip com tots sabem molt i molt bo fer un potencial polític terrible. Ja no destaquem al Barça perquè el Messi ja està, en, en, en, ja està portant 10 gols en, aquesta, en aquest començament de lliga. A Messi més una persona és un jugador fora del normal. I el Barça, doncs, està liderant bé. S'ha destacat també la victòria de l'Espanyol Camp del Ràdio Vallecano. Ah, m'han dit que l'Espanyol demanarà a partir d'ara jugar els diumenges de migdia a la Lleca, sempre? Sí, perquè diu que els hi va més bé fer el partit del Vermut, que no pas el partit de, així, de, de l'hora Bernat, a l'hora de sopar. <ríe> ah, una pregunta, Guillem, qui és més guapo, un Cristiano Ronaldo o l'Higuaín? Dani. Què? Sisplau, que jo sóc un home. Allò, és que jo no m'agraden no, no els tios, cony, i menys aquests dos, ah. vull dir, per mi són súper dilluns tots dos, val? Ah, no, no, no, és que a mi... Sí, no, no, si hagués de fer l'amor amb algun crec que me suïcidaria. Uh, el que volia destacar, Dani, és que jo es, es, tinc Canal Plus, estic seguint la televisió del Canal Plus, i el que està passant a Canal Plus és una super vergonya. La, la gent que està enrabiant els partits, ja els hi pressiona una nota informativa, els hi una mica, perquè avui mateix he estat veient al Barcelona Guadalajara, que al final el Barça B ha perdut, que era Guadalajara, si sí, ha perdut 2-1, ah. no, no es pot fer un partit de futbol i criticar tan durament en aquests jugadors, o sigui, contra el Barcelona tot. Diguem, d'aquesta derrota se'm pot alegrar Raul Agné. Sí, perquè el, el Girona encara va... Però és igual. Doncs, eh, no mal. El Barcelona, el Barcelona i... Contra... El Barcelona contra el... El, el Guadalajara. El, el, no, el, el Barça, l'equip de la Barça, que va guanyar per 3-0 el... Sí. el, el, el... Mm -hmm. Sant Ander, raci, sí. eh, una crítica totalment negativa contra el Barcelona, totalment negativa, i després per, per clau de redonir, doncs el Madrid-Betis, una crítica totalment negativa contra el Betis, vull dir, jo no sé, aquesta gent del Canal Plus, amb el Madrid amb milles ganes desborrar Ara... Uh, el, per... el que estic fent ara és treure la veu perquè no es pot suportar una violència del futbol, que és el que ells arriben a poder Guillem, a sí. partir del dia 20 de novembre s'ha s'arreglarà tot arreglarà, uh, uh, vindrà el teu amic Marianito i ho arreglarà tot qui, vindrà, qui dius que vindrà? el teu amic Marianito qui és, Maria en Rajoy ah bueno, sí home, sí, sí, sí, sí. Vine, en Rajoy ho arreglarà tot uh, què és? més? Uh, parlem del Girona, Guillem parlem una mica del Girona, el Girona, pobrot, el Girona doncs ho està passant malament passant malament, eh, no té sort no, no, no sé què està passant amb el Girona ho vaig estar veient també eh, pel Canal Plus i, i bueno és, és molt trist que quan passen 3 minuts del temps de reglamentari guanyant per 2 a 1 i amb 10 jugadors doncs, que, que, que t'empatin el partit i se li importin el punt això és totalment horrible i en fi, el Girona té un bon equip jo crec que se'n sortirà bé i jo crec que a mi que a mi que pujant i el Barça, el Barça bé també pujar que passa que en aquests moments la, la cosa està una mica així xunga per, perquè, mira, està... Ja, ja és molt clar això, Dani, és molt clar. Jo sempre dic que quan es fa una carrera important és correr amb els primers, no amb els últims. Perquè si mm. córrer amb els primers sempre arribes aviat i no has de correr tant. En canvi, si corres amb els últims mm. sempre arribes tard i encara has de córrer més. I això el que fa el Girona ja està fent el Barcelona. Mm -hmm. En aquests moments està actualment enfonsat de sota i el que hauríem de fer és a, a l'alt per anar més tranquils. Mm -hmm. L'espanyol sembla que se salva una mica aquesta vegada però bueno, mica, mica, mica, mica, jo suposo que la Lliga deixarà les coses tal com s'ha de deixat doncs Guillem, si et sembla ho deixem aquí estem a punt d'arribar al punt horari de les 10 del vespre i tornem al proper cap de setmana el Sabadell ha jugat avui? Uh, sí, no, va, va jugar i va guanyar 1-0 el Sabadell va guanyar 1-0 sí. mm -hmm. doncs bon no sabia perquè tant de futbol ha vingut un moment que, que, que ha desbloquejat doncs que passeu un bon diumenge i que aquesta setmana els que hi ha Copa d'Europa doncs la gent pugui disfrutar mirant el futbol i, i mirant el, el que és realment el verdader futbol i el verdader Copa d'Europa Doncs en Guillem Plujà, tanquem el nostre programa d'avui, nosaltres hi tornem demà a partir de les 9 del vespre fins al punt horari de les 10 que passin una molt bona nit, eh, com deiem nosaltres hi tornem demà a partir de les 9 mm, Rebim cordials salutacions, aquí has acompanyat un servidor Dani Pagès